Timoteyə birinci məktub cı fəsil Qul boyunduruğu altında olanların hamısı Öz ağalarını tam hörmətə layiq saysınlar ki Allahın adına və təliminə küfür söylənməsin Ağaları iman etmiş olanlarsa Qardaş olduğu üçün ağalarına xor baxmasınlar Əksinə, onlara daha yaxşı qulluq etsinlər Çünki bu qulluqdan faydalananlar sevdikləri imanlılardır. Bu şeyləri öyrət və nəsiyyət ver. Kim yad təlimlər yayıb Rəbbimiz İsa Məsihin sağlam sözləri ilə və möminliyə uyğun təlimlə razı deyilsə, o adam qürurlanıb heç bir şey dərk etmir, lakin mübahisə və sözlərin mənası barədə dava yaratma xəstəlinə tutulub. Buların nəticəsi paxıllıq, münaqişə, böhtançılıq və bədgümanlıqdır. Pozğun düşüncəli, həqiqətdən məhrum, möminliyi qazanç mənbəyi kimi zənn edən adamların fasiləsiz mübahisələridir. Əlindəki ilə kifayətlənərək mömin olmaqsa, böyük qazanç mənbəyidir. Çünki dünyaya heç bir şey gətirməmişik, Və oradan heç bir şey də götürə bilmərik. Yeməyimiz və paltarımız varsa, bunlarla kifayətlənirik. Zəngin olmaq istəyənlərsə, sınağa və tora düşərlər. İnsanı məhvə və həlaka aparan bir çox axmaq və ziyan verici ehtiraslara batırlar. Çünki hər cür pisliyin kökü pulpərəslikdir. Kimlərsə bu həvəslə imandan azıb öz özlərinə sanki bıçaq soxmuş kimi, Çox əzab verdilər. Amma sən, ey Allah adamı, bu şeylərdən qaç. Salihliyin, möminliyin, imanın, məhəbbətin, dözümün, həlimliyin ardıca get. İman uğrunda yaxşı mübarizə apar. Əbədi həyatı bərk tut. Bunun üçün çağırıldın və yaxşı əqidəni bir çox şahid qarşısında iqrar etdin. Hər şeyə həyat verən Allahın və Ponti Pilatın önündə öz yaxşı əqidəsinə şəhadət edən Məsih İsa'nın hüzurunda sənə tapşırıram ki, Rəbbimiz İsa Məsihin zihuruna dək Allahın əmrinə ləkəsiz və nöqsansız riayət et. Allah onu öz vaxtında zahir edəcək. O, bəxtiyarlığın mənbəyi olan tək hökmüdar, şahların şahı və ağaların ağasıdır. Yeganə ölməzliyə malik olan, əl çatmaz nurda yaşayan odur. Onu insanlardan heçgəs görməyib və görə də bilməz. Ona izzət və əbədi qudrat olsun. Amin. Bu dövrdə varlı olanlara buyur ki, təkəbbüllü olmasınlar və gəldi-gedər var dövlətə yox, zöv almağımız üçün bizə hər şeyi bol-bol verən Allaha ümid bəsləsinlər, xeyr-xaklıq göstərsinlər, yaxşı işlərlə zəngin, əli açıq olub, öz malını başqaları ilə bölüşsünlər, beləliklə, gələcək üçün özlərinə sağlam təməl olacaq bir xəzinə toplasınlar, yəni, Həqiqi həyatı bərk tutsunlar. Ey Timote, sənə verilən əmanəti qoru, Allahsız boşboğazlıqdan və yalan yerə bilik adlanan şeyin zid fikirlərindən uzaqdur. Bəziləri bu biliyə sahib olduqlarını iddia edərək imandan azdılar, sizə lütf olsun.